إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد fə inn astaqal hadisi kalamullah və xeyrül hədiyyi hədyu Muhamməd sallallahu alayhi və alihi və sallam və şerrül umuri muftasataha fə inn kullu muhtasatan bid'a və kullu bid'atin dalala və kullu dalalatin fi'nar məsələn müsəlmanullah əmbi istiqbalu olmuza çağırıram və hər bir müsəlman bilməlidir ki Allah Və dinimiz, ələhamdülillə, qabaq ki, dinlərdən də fəqlənir. Ən birinci kamilliyinə görə, tam olmağına görə və həmçinin məhz bu dindən sadətə çatmaq olar. Məhz bu dindən sadətə çatmaq olar bu dünyada və ahirətdə də. Hansı ki, o din ki, hansı ki, elm üzəndə qurulub, hansı ki, sağlam, ağrı, müxalif deyil, hansı ki, əminliyi, salamatlı çılığı, Təbliğ eləyir. Bütün nə xeyr var, onu təbliğ eləyir. Və bütün nəşər var, ondan çəkinməyə əmr edir. Və dinimiz kamildir. Ona görə Peyğəmbərlər gəlib. Məhz bu dinə görə, bu dini insanları başa salmaq üçün dinimiz düzgün yolu əmr edir. Və kim buna tutulsa, tutunsa, bu dinə kifayət də onun üçün. O kifayətlərini bilər hər bir cəhətdən, bu dünyada və ahirətdə xüsusən. Və bununla bu dinlə anca sadət çatmaq olar. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. buyurur. O, Yahudin nəfranı ki, məni eşitsəm və məni qəbul etməsə Peyğəmbəri kimi, o, daxil olur cəhənnəm, o cür Dinimiz əminəmanlığı, salamatçılığı əmir edir. Və kim bu dini qəbul etsə, kim bu dini tutunsa, tutunmağı qədər Allah s.a.v. onu izlətləndirəcək, yüksəldəcək. Və kim bu dinlə, bu dinlə üç çevirsə və ya üç Bəzi məsələlərdən, nə qədər əhkamlardan üç çevirdiyi qədər Allah Subhanahu taala özəlliyici. Diniimiz kamildir, elhamdülillah. Ona görə bu nə demək idi? Kamil deyəndə, yəni bizim dinimiz hansısa bir təzə kəşfə ehtiyacı yoxdur. Kiminsə ixtirafına ehtiyacı yoxdur. Kiminsə halasına, bidətinin danışmara ehtiyacı yoxdur. Dinimiz ən böyük nemətdir, hansı ki, tamamlıyı biz Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala buyur ki, Əl-yum əkməltu ləkum dinəkum və ətməntu əleykum nəməti və radiyyətü ləkum isləmə dina. Allah s.ə.v. bu ayədə bildirir ki bu insanın dini kamül oldu və nəmətdə tamamladı və sizə İslam dinin razı bildi din kimi tutunmağı və dinimiz ən xeyirli dindi və həmçinin dinimiz orta yolu göstərir nə ifrata varır nə də təfritə fikir verdiyə hətta peygəmbərlərə Hər din hərisi bir peyğəmbər qəbul edib, o başqasını etmir. O başqasını təhqir edir. Orsuna şeytan deyir və sair və sair. Amma İslam dini isə hamısını peyğəmbər sayır. Və bəziləri olur, öz peyğəmbərlərini təni etdiklərini görə, bəzi dinlərin onların peyğəmbərlərini tənhə etdiklərini görə, bunlar da başqaları şirtdiyə və görsə ilə şirdirlər ki, hətta sonda ilah deyirlər. Lakin İslamisə yox. İslam orta mövqeyə tutub hər bir məsələdə Həmçinin, hətta İslamın içində də belə firqələr var. Məsələn, sahabələr barədə. Bəzilər, sahabələr, bəzilər müsəlman görmür bəzilərin. Bəzilərini elə dərəcəyə çatdırır ki, hətta ilaqlıq dərəcəsinə, hətta Peyğəmbərlərdən üçün sayılır. Bunlar hamısı orta yoldan azmış firqələrdir. Bu orta yol salamaqçılıqdır və insanı ifrat və təfritdən qoruyur. Allah əs. buyurur, Bəqirə Suresi 43 و كذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بقره سوره 100, <coughs> 100 aya Allah Subhanahu taala bu ayeda buyurur ki Allah Subhanahu bu ayeda buyurur ki Allah Subhanahu taala bu ayeda buyurur ki Və kəzəlikə, beləliklə də sizi bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun qəyəmət üçün. Və Allah xələ buyurur, bayədə sizi orta ümmət etdik. Və nə qədər ortalığı tutacaqsən, salamat qaracaqsən, o qədər ifrat və təhviddən uzaq olacaqsən. Və dinimiz bana dəvət edir. Ona görə, hərdən görürsən bəzi müsəlmanlar kafirlərlə təqlid edirlər özlərindən kimsə nəsə ixtira eləyir, ona təqlid eləyirlər. ki, baxmayaraq gözəl bir dində nisbət edir özün. Gözəl bir dini daşıyıcısıdır. Ona görə peyğəmbər salallar, sallallar hətta biz bilirik bunu. Bu bizim üçün qəribə deyil. Çünki peyğəmbər sallalların buyurub ki, ümməti yahudi və nəsələlərə pabol odur. Onlar nə ensələr, onları edəcəklər. Biz bilirik bizim üçün bu qəribə deyil. Lakin hər bir müsəlman bu həmsənin bizim üçün bir İşarə ki, özümüzü qoruyaq, bu barədə danışaq, bilməyən müsəlmanları bildirək. Onlar da aca olsunlar, həm özlərin, həm övladların əhlü beytin qorusunlar. Və fikir verirsiniz, necə qərb ölkələri, necə öz fikirləri salırlar, kino vasitəsilə, mutfilin vasitəsilə, adətlər vasitəsilə, reqlamlar vasitəsilə. Və çox təəssüf ki, müsəlmanlar da, xüsusən də camanlar, imanı zəiflər və ya haqqi, dini, az məlumatı olanlar görürsən bu həyə gedirlər. Bu o məsələlərdən də biri məsələn Valentin günü, yəni sevgin günü, Güyəki sevgi günü. Təbii ki, bunu keçirmək aramdır. Müsəlman bu cür bayramları keçirmək olmaz. Peyğəmbəri Sallallahu Aleyhi Və Sənin buyurur, Mən təşəbbəhə bi qovmini fəhum minhum. Kim özün başqa qoyma oxşatsa o dolardandır. Başqa kafirlər niyəcün belə bayramlar qoyurlar məsəlman insanlar? Məsələn, bir gün sevgi günü, bir gün qadın günü, bir gün kişi günü, bir gün qoca günü, bir gün ağac günü və armud və s. günü. Bunlar hamısı niyəcün? Çünki onlarda belə şeylər yoxdur. Onların dini belə şeyləri əmr etmir. Və ya onlar mənəviyyatı yoxdur. Ona görə deyiblər, "Heç olmasa bir gün qadına hörmət eləyək. Heç olmasa bir gün qadına kül verəyək, heç olmasa bir gün qadına eşdənəməsin." Ona görə və ya Və ya məsələn, başqa bir şeyə, başqa bir şeyə, onlar da yoxdur ona görə. Ona görə olmadığına görə bu cür başlayırlar cəlb eləməyə ki, heç olmasa yadrınıza salın ki, ə, bu da var, belə olmalısan, amma bizim dinimiz isə bunu həmişə əmr edir. Bu sifətlər, bu sifətlər həmişə olmalıdır hər bir müsəlmanda. Ona görə görürsən ki, bəzi özlərin nisbət edən İslam'a götürürlər bu Valentini bunu qeyd edirlər. Bu gün külallar. Günü başqa günü aldılar. Nəşə o gün alırsan. Olmaz belə şeyləri qeyd eləmək. Xüsusən də bu kimdir Valentin? Kafir. Bir keşiş. Hansı ki Allah Subhanahu Taala-nın şəhr və axşam söyürdü. Çünki deyir kafirlər deyir ki, Allah üçdür və peyğəmbərlərin salavatı həçincə tutuda peyğəmbər səsə Allahdan xəbər verir deyil ki, qulun məni söyür, hansı ki ona olmaz bunu söyməyə, deməyə ki, mənim övladım var. Deməyə ki, deməyə ki, Allahın övladı var. Allah sövməkdir. Sən belə bir kafirin Nə, nədir, siğəliyib o vaxtı əsgərlər siğəliyirdi sən tutub bunu bayram edirsən. Ona görə olmaz belə haramdır. Hər bir müsləman gəlib çəkinsin bu cür əməllərdən. Və bilgilən ki, mətəni müsləmanlar hətta onlar hətta onlar sevgi günü təyin eləsələr də sevgidən danışsalar da bunlar hamısı yalandır. Bizi sevgidən danışmana daha layiq olanlar çünki dinimiz sevgini əmr edir və bilgilən ki, imanın əsaslarındandır hansı ki qayıdır sevgi ilə. və imanın əsaslarındandır kəri Allahı sevəsən O dinini sevəsən, əhcəmləri sevəsən bu la iləhəlləllənin şəhətlərindən biridir və şəriətin sevəsən və peygəmbərləri sevəsən və əhl-i beytin sevəsən və zövcələrini sevəsən və sahabələri sevəsən bunlar hamısı imanı imamın, tamamlayan əməllərdəndir bu sevgilən Onu görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Siz mömin olmasınız hətta o vaxta qədər ki, mömin qardaşınızdan nə özünüzə sevirsinizsə mömin qardaşınıza onu istəməyincə. Təsəvvürlə. Və müsəlman dinimiz öyrədir ki, müsəlman xeyri sevsin və xeyirəhlin sefsin və xeyri bütün insanlara sevsin. Ona görə görə şəriətimiz nə qədər nə qədər ayələr, hədislər var. Alimlərimiz Bu məsələləri şərh ediblər, müsəlman öz valideynini sevir, ona hörmət edir və ası olmağa qadağan edir. Onları təlkə eləməyə qadağan edir. Xüsusən də, azizli olanda, bu qocalar evi, bunlar hamısı kafirlərdən gəlib bizə. Müsəlmanlarda qocalar evi yox idi. Bunlar hamısı kafirlərin mədəniyyətindən nəticəsində əməl, sonda əmələ gələn hallardır. Qocalar evləri yox idi bizdə. Bizdə Şəriətimiz əmr elir ki, qocalanda valideynə baxan deyək ki, səni, balacalda baxırdılar. Ona görə şəriətdə bu qocalar evi belə məfhum yoxdur. Bunlar hamısı qərbinin mədəniyyətidir. O Avropadadır. Aydınlıq mavi mədəniyyət gəlir hansı ki, maviliyi təbliğ eləyir. Əsasən mavilərə hüquq verir başqalarından çox. Onlar belə şeylərdir. Ya yəni. bizim cəmiyyətdə də var gəlir belə şeylər. Qocalar evi yaranır. Amma şəriətimiz əmr elir valideyni yaxşı, xüsusən də qocalanda, xüsusən də acil olanda ehtiyacı daha çox olur. Nədir ki, müsəlman özü evlatlarını sevir və dinimiz əmirliyyir ki, onları sevmək, onlarınla adil olmaq, onları yönətmək, həmsinə zövcə barədə, zövcəyə hörmət eləmək. Amma qərbdə necədir? Qərb mədəniyyətində deyirlər, Avropa. Nədir Avropa? Bir də ayağı, -ya, qafı yaxınlar, özü açılıq qıtardı, axtamatla qıtardı robot. Amma mədəniyyət yoxdur. Xüsusən də uşaqların tərbiyyəti yoxdur. Ona görə orada artıq, hətti bulat çatandan sonra bitardı. Ata ayrı, ana ayrı və övlad da ayrı və bil-bilən tanımırlar. Övlad isə tərk edib, ailərin çıxıb gedir. Və validərin də məcbur olur it-pişi getirməyə aydındır və evlərinin ancaq it-pişi seçilərə gəlir. Və görürsən ki, qərbdə, bəzi ölkələrdə hətta heyvanın hüquqi insanın hüqundan çoxdur. Heyvana hörmət insana hörmətdən daha çoxdur. Görürsən, heyvanı küçədə görürlər, apayırlar evlərinə, amma insanlar var küçələrdə yaşayır, onlara heç baxan yoxdur. Bu hansı qəlb mədəniyyətidir? Pisdə belə şeylər yox idi məsəl onlarda. Halbuki söjcə, söjcə mədəniyyət İslamımız əmr ki, onu sevəsən, ona hörmət eləsən. Həmçinin qardaşlarını sevmək, onlara hörmət eləmək, onlara nəsihət eləmək, onlara bu sülh məsələləri qərbə baxçı bir qərbə bax Gör, bu cür məsələlər varmı onlarda? Əlbəttə xeyr. Onlar bu şeylərdən məhrumdurlar. Ona görə onlar məcbur gündə, ilin bütün günlərində hər ayda görürsən bir gün bayrandır, bir gün təyin edirlər. Gəlin, bu gün qocaları qoyaq, qocaları yada salaq, qocaları yada, anayan yada salaq, nə bilim, üç kəsləyə yada salaq, onlar üçün bir gün təyin edir. Hansı ki, dinimiz bunları daima gündəli əmir etdiyi məsələlərdən qədəşdir. Ona görə sən necə bu dini tərkiliyib, gedib valintini, bir dənə kafir zındığı onun çıqı eləyən günlərin təyin edirsən, gör ki, öz yoldaşımı da qatırsan bu məsələyə. Gülü al yinə hər gün, alırsansa Və ya, al yinə, bu gün lazım da ötəyin eləmək, bu gün xüsusən almaq və qox günə kafirlərə şərik olasan bu bayramda. Gör, Peyğəmbərmiz nə deyir sallallahu aleyhi və sələləm? Siz cənnətə girməzsiniz hətta mömin olmayınca, iman gətirmeyinca və iman gətirilməzsiniz, hətta bir-birini səvməyinizcə. Və sonra-soru Peyğəmbər salsın, deyir ki, istəyirsiniz ki, sizə bir şey öyrədim, əgər onu et edəndə səvəsiniz bir-birinizi, sabır edilə, bəli, Yəsusullah, dedik ki, salamı öz aranızda yayın, yəni sevgi ilə, yəni sevgi gətirir, məhəbbət gətirir, münasibət gətirir. Qaydın da, qardaşlar, gör Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə, amma başqa ə, sevgi üçün Sevgini celb etmək üçün səbəblərdən də bir peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, hədiyyə verin, bir-birinizi sevəsiniz. Hədiyyə, yəni şəriətimiz sevgi məsələsinə ayrıca gəlir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədiyyə verin, bir-birinizi sevəsiniz. Çünki hədiyyə verəndə verə, verən ki, kimə ki versən, onun qəlbində sənə qarşı məhəbbət yaranır. Sevgi yalnız. Və belə, belə belə dəlillər çoxdur qardaşda. Lakin Bunlarda sevgi nədir? Sevgi məhmumi. Yəni, fasıqli, fahişəlik, zina və s. Bunlarda sevgidir. Amma çox təəşif ki, amma görürsən namuslu, namuslu olmaq, həyalı olmaq, vəfalı olmaq, bunlarda şeydir xəstəlik. İndi çox təəşif ki, bu da bizə kəmiyyətdən təsir olayıb. Görürsən, lüt gəzir, Avropadır, o normalda, namuslu qızdır, nə danışsan? Nə olar, indi gəzir, desikateqiyadan çıxıramlar. Əla, əla, Va Avropada var, inşafdır. Namus, part nə gözəl namuslu qızdır. Amma hecablı olanın da xarab olur, çünki gəlib xarabdır ona görə. Deyir ki, bu nədir? Bu nə, nə cürdə qalır? Bunların gəlibin tərbiyəsinin nəticəsində namussuz, gəlibin e, tərbiyəsinin nəticəsindədir belə fikirlərə əmələ gəlir. Və ya məsələn görürsən ki, dinə tutunan, araq içən, zinəliyən kimsə qızın yoldaşın Ə, Allah, kiş anamdır, bir putulkanı birdən çəkir, kişilik budur. Amma kim ki, bunlardan çəkinib, deyilər, uşaq, bədbəxtdir, yazıq, xəst olub, bu, bu hamısı nədir, qəribin o siriyalların, o televiziyanın, o qəzətlərin, hansı ki, olan xəbəri yoxdur, yolla, yavaş-yavaş yer onu, bunların da xəbəri yoxdur da, bunlar Avropada, yaxınlaşanda qapılara özə atıladır, Avropada, bana necə rahatdır, aynındır. Ha, bu, bunlar hamısı, bunlar alladırıcı şeylərdə olan ön mədəniyyətlərin salıblar bizim mədəniyyətə və özləri kimi eləyirlər. Ona görə, necə görürsünüz, sırqallar çox alır, yəni kişi cinsini oxşayanlar. Bunlar hamısı o, o nəticənin e, təzahürləridir. Ha, ona görə, dinə tutunanı görürsən ki, sən qorxusurlar və ya bəzi yerlərdə məsələn, görürsən ki, bəzi yerlərdə, ə terarist kimi tanıyırlar və s. Və s. Qorxunc bir surət yaranır. Bunlar hamısı Qərb'in siyasətinin nəticəsindədir. Yəni İslama qarşı, müsəlmanlara qarşı. Və məqsədləri də nədir? Müsəlmanları dinləndən uzaqlaşdırırsınlar, Qurandan uzaqlaşdırır. Ona görə cürbəsür cürbə cürbə öz mason öz adamlarını atırlar. Bəziləri görsən müsəlman cəmiyyətlərinə çıxır ki, "A gəlin namaza az-vəzancca qılaq." Bəzən də peyğəmbər deyədilər, Əzərbaycan peyğəmbər gəlməyib və mən peyğəmbəram. Bula hamsı nədir? Qarışıqdır. Bunlar hamsı kafirlərin atdığı adamlardır ki, məqsəd odur ki, bu cəmiyyətdə islamdan uzaqlaşdırmaq, əxlaqsızlığı yaymaq, mavilik, cürbəcür dini, hətta dini cəhətdə alətlə va fikirləşirsiniz ki, öz dilində, Bula hamsı nədir? Qurandan uzaqlaşdırmaq üçün sizə. Bu birinci mərhələdir. Sadəcə bədlə ola biləcəyin də ki, nə burada? Amma yox, sən bilmirsən ki, əgər bələ şey olsaydı, lazım olsaydı, məsləhət olsaydı, şəriyyətimiz deyərdi də, şəriyyətimiz deyərdi ki, ə, kim qılır, öz dilində qılsın. Yox, ibadət bir dildə olmalıdır. O da ələm dilində, xüsusən də Quran dilində. Quran dilində, çünki o Allahın kəlamıdır, məhz o dildə gəlib. Bu, o dili, xüsusən Quran-ı kərimin dilin, heç bir dil necə lazımdır, sənə çatdıra bilməyəcək. Həqiqət adamı deyəsən ki, bax tərcümələrə. Məsələn, ingilis dilində 100 dəfə tərcümə var. Başa, hamısı bir-birinin arasında fərq. Əgər bir dəfə tərcümə olanda kifayət idi də, nə üçün? Çünki ordakı məktəbi çatdıra bilmir. Görürsən, başqa formada deyirlər, başqa formada deyirlər, başqa cür formada deyirlər. Rus dilində bir 15 dəfə tərcümə var. Hələ biz biləndə belə də çoxdur. Lakin yenə tərcümə olunur. Çünki ordakı məktəbi çatdıra bilmir heç kəs. Və bir neçə dəfə var. Ne Əya hə tərcümənə olsaydı günündə, hələ, bir dənə bəs edir də görürsən, amma ərəbcə bir dənədir. Ərəbcə bir dənədir. Ona görə kafirlər öz mədəniyyətlərinin həm əxlaqi cəhətdən, həm dini cəhətdən savullar ki, ə, bu cür şeylə din məxşəd dindən uzaqlaşdırmaq mümkünsə onları. Fikirləysən, məsələn, məsələn, hansısa bir avam bir müsəlmanı aldadılar, onun da başı gedə hazır patdadır, deyə Məsələn, terrorist. Və ahasə kim indi qalsın o qoy onların müqaviməti düzdür yoxsa yoxdur? Nəticə müqavimət göstərdilər ki, kafiləyə girib ölkələrinə zülm eləyib. Bunlar göstərilir müqavimət. Bunlara adlanıb qoyurlar terrorist. Amma özləri nə deyir? Deyirlər, "A, bu əla əməldir. Bu əladır." Özlərinə heç kəs istəyən yoxdur. Özləri terror eləmir, sayılmır. Amma müsəlmanlar nə edir? Bu hansı terrordur? Olmaz va belə şey. Bunlar, Müsəlmanlar ağılından salmaq istəyirlər. Ona görə fikir verir, söz məsələn, özləri hər yan alırlar, hər siyasəti yer edirlər, özləri gör ki, adil göstərilər, amma kim öz haqları tələb eləsə, o, o saat sən tirarişsən, sən beləsən və s. Məsələn, fikir və Qarabağa heç keç əlməniləri tirariş kimi tanımayıb. Nə üçün? Əlmənilərin nəyin var ki? Heç nəyin. Nə ne nefti var, Amerika qoxsun, ondan çəkilsin ki, İnciyər birdən neftə az verər, nə qazı var, dağlardır, qıtardır vəst salam, heç nə ilə yoxdur. Sadəcə, daş, daşları var vəst salam. Lakin, nə üçün? Çünki onlar, hər bir avam müsəlmə bilər, onlar xristiyandır ona görə. Onlar xristiyandır, bir-biriləyini tuturlar. Ona görə. Öyə deyərdilər də iş, Aydındır. Olmaz, yox, xristiyan teralist olunməz. Teralist ancaq müsəlman olur. Müsəlman eğer teralistdir, xristiyan əndə xristiyan vəzlumdur, daha yazıqdır, daha çarşıda eşit olmaz. Aydındır. Bunlar nəməsə qərbi mədəniyyətləridir. Bunlar salırlar müsəlman, o avam müsəlmanların ağlına. Ona görə məhdələ müsəlmanlar çalışmağa lazımdır, onlara uymamaq. Allah subhanətələ buyurur ki, la yəğurrənəkə təqallubu ləzine kəfəru fil bilə ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهِنَّمْ وَبِسَلْمِهَا Allah subhanada bu ayədə buyurur ki, <gülüyor> küfür edənlərin diyar diyar gəzib dolaşmasını sənə aldatmasın. Yəni onların ora-bura gedmək rahat gedmək iləri və s. səni aldatmasın. Bu az azıcık bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necədə pis yataqdır, pis yerdir. Ona görə uymaq lazımdır o kafirlərə, bizim öz mədəniyyətimiz var, öz dinimiz, paç, hansı ki, onlarda onlar yoxdur onlar o cür şeylər. Lakin, olaq ki, görürsən, bu cür mədəniyyətə malik olan xalq, bu cür dinə malik olan xalq gedir hansı ki, nə dini var, nə mədəniyyəti, nəsə onlara təqlid edir, bu doğrudan da bədbəxtçilikdir, ona görə özü qoruq ilə, ona görə özü qoruq cürbəcə bu bayramları, bu kafirlərin bayramı tabu olma, qeyd eləmə, xüsusən də ondan sonra Valikin, daha doğrusu Valentinin bu bayramı özü qorucu ilə və dinindən yakış izət bu dindədir. Allah xüsusən tələ bizə eşli faydalardan etsin və millətimizi, xalqımıza idarə et versin və ölkəmizə, əmsələmələr ölkələrinin xətadan, beladan qorusun və bizim məscidlərin açılmasına kömək oluyarıb. Yəni məscidlərin məscidlərin açılmasına kömək oluyarıb. Yəni kimlər mani olur? Kimlər istəmir? Kimlər məs mane olur? Xüsusən də məscidin açılmasına ərəb oğlanların evlərini bağla. Necə onlar Allahın evini bağlayıblar, açmaq istəmir. Onların nəslini bağla, onların üzrünü bağla, boladı zalandır və eləyi xəstəliklə və keç olaraq onları tapa bilməsin əşrafı bu dünyada. Aqul haza vəstəğfirullah li və الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهل الفحشاء والمنكر والبغي جعيذكم نعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تشنعون وقيم السلام